Спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману Павла Вольвача «Сни Неофіта». Цей твір – третя прозова книжка автора. Раніше побачили світ Кляса та Хрещатик Плаза, а також збірки віршів. Роман великою мірою автобіографічний. У ньому йдеться про поета і поезію, про формування і середовище, зокрема журналістику, телевізійників, літературу і тих, хто біля неї. Тож легендарний поет-дисидент Холодний сусідує на сторінках книжки з авторитетом Медведем і не тільки. А над усіма героями і письменниками панує місто, наразі Запоріжжя, яке саме Павло Вольвач своєю клясою вніс на мапу української літератури. Сторінки роману "Сни неофіта" читає автор. Якщо покластися на уяву і злетіти вгору, на верхів'я тієї ж таки телевежі опори при тому звузяться донизу, а горизонт стрімко підвищиться, вигнувшись по краях, може більше розвиднітися не тільки в просторі, але й в часі. Крізь його шар має проступити прогалина між розсипів будівель, подібних з висоти до іграшкових брусків. То базар. Там пістряває споруда барачного типу, начинена кремничками. В одній з них, із металевим тамбуром-входом, десь мають бути двоє однокласників. Вомбат і пашок, Світлий і темний, товщий, і худорлявіший, зварений із листового металу тамбур. Вомбат із Пашком прибили скобами до барачної стіни. Над тамбуром закріпили вивіску автозапчастини. Вомбат втішався, вважаючи прибудову додатковим захистом. Єдине вікно, загратоване від підлоги до стелі, ще раніше було закладене цеглою. Пашкові зміни видалися незручністю. Від базарного життя, в яке він вдивлявся крізь скло дверей, лишився непричинений дверима тамбурний вхід. Взимку зачинялися й двері. Недавній матрос риболовецького флоту «Вомбат старший продавець або директор, як він сам себе волів називати. Пашок, за яким тягнувся шлейф професій, Обірваний короткочасним безробіттям, значився експедитором-вантажником, відчуваючи себе грузчиком, як говорив бомбат, як казали всі і що незмінно підкреслював сам Пашок. Продавець, тобто лавочник, мерзенний тип. Від лавочника Пашок відгидковувався Він шанував думку авторитетних людей, які його не зрозуміли. Б. Характерні типажі чи приналежність до згаданого прошарку він визначав безпомильно, іноді вимальовувалися на овіді». Чей магазин? відлунювало це серйозніше. Кому платять? Вомбат, напустивши на обличчя відсторонену міну, відповідав лаконічно. Государству! Розбійні люди розверталися і йшли в янтар, магазин з іншого боку бараку, звідки згодом прибігав власник, жаліючись на чергову рикетирську кривду. Братва вірила чесним вомбатовим очам, сірим і з переходом у зеленаве. писані від руки змінювалися значно частіше, ніж абревіатури фірми. Незмінним лишався директор Леонід Станіславович Сазанський, оглядний чоловік років на 60. Арештовувати людину за підозрою в темних оборудках тільки на підставі зовнішнього вигляду, звичайно, є неможливим. Але про необхідність затримання і подальшої перевірки зовнішність Леоніда Станіславовича, якщо й не кричала криком, то нашіптувала цілком виразно. З'являвся він завжди раптово з головою у справах, точніше із капелюхом. Його сазанський знімав стрімко вбігши до магазину і промокав тім'я, посмугована залишками волосся. Мачики, перед входом акурки, надо умреть. При цьому очі, як виверки, обмацували полиці облавок і, ковзнувши по пашку, незмінно упиралися у вомбата. Шнурки, кого ви хочете <гuss> <гuss> одурити? промовляв майже полюбовний, спідлобний погляд. Треба ділитися зі старшими мачкики. Великий палець при погладжував жиганські Кусики. Нижня губа, м'ясиста як у морського окуня, ворушилася усмішкою. «Как жизнь, директор? Как дела, Сережа? Нормально, Литславич!» Бомбат ставав на проході між столом і облавком, що відокремлювали службову територію. Левніт Станіславович, завернувши долоні витягнутих вздовж тулуба рук, повзнувши животом по стільниці, теж просувався до проходу і нависав над чворкою, натягнутою від столу до прилавку, як символічний шлагбаум. На Сазанського шлагбаум не справляв жодного враження, як і наївні потуги Вомбата вберегти підсопку від чергового вторгнення. Сьо, напаріть! мурчав Сазанський, протискуючись за брезентове, запинало в підсопку. Поговорити, тобто, треба, Сергійку, ходино рідний сюди. Вомбат, німо же губою в нецензурному зойку, пірнав услід. Усе це мало вигляд поруйнування храму. Варварські коні лишаються екскременти, хропли, у вівтарі цокали копитами. Вівтарем вомбату служила підсобка. Точніше, стилаж, у нішах якого залягав найдефіцитніший товар. Ломбат міг перебирати запчастини годинами, погладжуючи й трохи не розмовляючи вголос голос. Матеріальне він здатен олюднювати. «Лянка гад питає, що тобі дорожче, я чи машина?» Підсміювався він іноді. Йопсельмопсель кажу, звісно, машина. Жон може бути скільки завгодно, а машина в мене одна з із Із-за брезентової запони ледь долинали уривки розмови. Щось розібрати було годі. Уявлялася обвисла рука Сазанського із смішно підвернутою долоною і відстовбурщеним мізинцем. Долоня гар Барабарка, блиснувши татуйованим сонцем, повільно розверталася і підносилася в амбату перед очі. В неї складену човником, щось опускалося, внесок перекочовував до внутрішньої кишені піджака, від чого сазанівська кроватка ще більше заломлювалася набік. Як реально розгорталася мізанцена, пашок міг лише здогадуватися. «Без штанів оставив пітон», – котячо світив очима після візиту в амбат. «Даже таврійський гад вкладиші удибав беркут кімнатний. Ні, ну не японський, городовий». амбат звучав роздосадовано і захоплено водночас – Меткі розуми, він шанував з'яви. Сазанський не зловживав. Він робив свої справи, вомбат свої півкраїни робило свої справи. Пашок був при вомбаті Навіть такій акулі комерції і асу автопримудрощів був потрібен помічник. По закінченню першого дня роботи, вомбат накинув дужку замка на двері і, перерахувавши касу, посунув по столу кілька купонокарбованців. Твоя доля за сьогодні. Пашок згадав слова з рекламного телеролика, виголошувані усміхненим сталеваром біля віконця каси. 1200 купонів у місяць так жити можна. У Вамбатівському стосику Пашок нарахував тисячу. Він був готовий так працювати в вічність. Навіть більше. Помічник мав досить приблизні уявлення про це те, що живе в автомобіля під капотом, і не лише там але виконував вомбатові приписи і не посягав ні на товар, ні, тим більше, на гроші з магазинної каси. Під неї була пристосована нижня шухляда стол. Шухляду рукастий вомбат поділив на декілька комірок для банкнот різного номіналу. Уже пару разів комірки перероблялися. Інфляція народжувала нові нулі на нових банкнотах, і скоро в касі не стало вистачати місця. Дрібні купонокарбованці, з яких почалася заміна рублів, згорталися без розбору в окрему шухляду, їх уже мало хто вважав за гроші, і вітрець часто носив базаром кольорові папірці. Полувісь з вечора коштувала 20 тисяч, на ранок ціна могла подвоїтися. Саме тоді Пашок відчув, що гроші – жива енергія, підпорядкована незрозумілим, але існуючим законам. Субстанція вигинається, як змія, звиває кільця, які можуть заокруглюватися в нулі на банкноті, а можуть вигнутися в порожнечу і водночасся розправившись, шмагнути до крові, а той й захлюснутися за в вкруг шиї. Закон грошей, мабуть, такий же древній, як і закон влади. Є люди цього закону, як вамбат, Сазанський чи хаммурапі. На склад Сазанський якось відправляв Пашка на кілька місяців. Це було щось на кшталт заслання. У відділі продажу Фігурували астрономічні цифри. Кожного дня Пашок здавав інкасаторам опломбовану сумку під пломбу, набиту грішми. Від багатомільйонних сум холоділо всередині, ніби при краю прірви. Клієнт, який зайшов перед обідом, запам'ятався розпливчато. Хтось із грошової касти, якщо судити по зблисках перснів на обох руках і впевненому голосу, цікавила не зовнішність, а накладні. З накладними було все гаразд. Клієнт прийшов оплатити купу габаритних і дорогих запчастин, щоб після оплати вивести товар зі складу. Продавець тицяв у калькулятор, намагаючись не виказати мандражу. «Ти ж тільки правильно рахуй, юноша», – пророкотало зверху. «Уяви собі, я не граю жону-мільйонера». «Судячи з усього, ти граєш дружину-мільярдера», – думав ошелешений пашок, коли за клієнтом зачинилися двері. «Або ви з мільйонером граєтесь у двох». Він перераховував гроші ще й ще раз, не вірячи сам собі. Із відрахованих клієнтом 12,5 мільйонів, один мільйон був зайвим. Пашок швидше повірив у те, що він сам прорахувався на мільйон. Що древній змій комерції звився в дірку від бублика, принагідно дзвизнувши невдаху торгівця лусковатим хвостом по фізії, окунем по хлібалу, як казав вомбат, пригадуючи рифлотівське минуле, окунь найзанозистіша риба. Але ні, все сходилося. Мільйон непомітно зіпхнутий ліктями в шухляду був зайвим, і з секунду на секунду за ним має прибігти захеканий роззява. Клієнт помилився, відслинюючи купюру за купюрою. Пашок кам'янів за столом, і з голови найшов йшов вамбат. Його авторитет у світі купюр лишався непохитним із першого дня від перерахування каси і стосу папірців на стільниці. Твоя доля. Можна вомбата екстраполювати на власну персону? Хоча б тінь. Пашок подумки програвав, як невдоволено набрижить лоба, як підкладе долоні під лікті, налягаючи на стіл, і по-вомбатівськи ргучко подасться до клієнта. Який такий мільйон? Йопсель-мопсель. Як витримавши паузу, вона властива всім людям, що знаються з грошовою містикою так Ось, витримавши паузу, посміхнеться. Не сильно, ледь-ледь, цього достатньо. Після цього можна говорити предметніше. Головне, поки до кабінету вломиться той забудько в рижих гайках і світлих брюках, він був у світлих брюках, здається, головне придумати належний викуп, аби потім не соромитися власної невстріливості ні перед вомбатом, ні перед собою, ні перед тими ж світлими штанями й руками в перснях. Пашок ждав. Секунди тужавіли у безкінечність. Клієнт, однак, не повертався ні через 10 хвилин, ні через півгодини. На складі, куди працівник відділу продажів акуратно. Но зазирнув мимоходом, ніби поділу дивного покупця теж не було. Здимив. <му> Наступного дня думка про набутий мільйон стала майже звиклою. Ще за пару днів факт сприймався як щось належне. Клієнт, якщо й не спав із мільйонершою, то явно не був пересічним громадянином. Не помітив такої дрібнички, обрахувавшись на мільйон. Не останній кусень хліба доїдав цей конкістадор ринку. Це не копійка з гузлика, з якими заходили в магазин на базарі сільського виду діди, котрі навіть у вомбата не викликали бажання наживи. Це вони з бабою 15 років збирали на ту тормозну колодку, казав вомбат у слід ощасливленому пенсіонерові. Нехай радіє дід. От їздити я б їм заборонив, спохопившись вомбат суворіша. Учепиться такий мухомор у руль, аж кісточки на руках біліють. І чадить з десятками в час, а ти, гад, плетись, бо й хрін пропустить, шумахер. Ким був той загадковий клієнт, Пашок так і не довідався. Невдовзі на Пашковій руці замість старого пересня з'явився новий, вигадливішого дизайну із діамантовим пружком. За отвором тамбура вирувало життя. День за днем, місяць за місяцем. Торсіони, карданні вали, стартери, полувісі, різний металевий і гумовий дріб'язок, бампери, що громадилися під стелю в підсобці, прилаштовані за генератором обігрівачем капоти, гуд голосів, запахи солідолої гуми, скрегіт металевих ящиків тегів, порожніх і забитих деталями зі складу на Левеневського, грибкова пляма в кутку під стелею все це потроху ставало формою, яка ніби й не зовсім стосувалася пашка. Зміст був за тамбуром. Там ми хтіли постаті і дихало світло. В тому просторі насновувалися вірші. Затіватися з ними у 28 ніби й пізно. Раніше в цьому віці вибували з комсомолу, хто в ньому був. А ще раніше стрілялися на дуелях, чи помирали в тюрмах. Але вірші з'являлися, і Пашок відчував, що це щось зовсім інше, ніж траплялося перед тим. Нічого перед тим і не було. Дріб'язок, з якого, коли щось заціліло по старих записниках, можна хіба зніяковіти. Тепер з'являлися не слова, записані в блокнот, а імпульси. Флюїди струменіли з довкілля, із середини єства, втискуючи в одній миті барву і звук. Тепло, котре з'явившись нізвідки, розтікається по хребту. Ще щось, що було, здається, до його життя чи інших життів, а можливо буде після. Пояснити це було годі, як і те, чому одного разу Неофіт з'явився з трьома аркушаками перед поетом Балуєвим. Петр Балуєв завідував відділом культури газети Наш город. Там він започаткував поетичний чемпіонат, в якому міг взяти участь кожен, надіславши чи занісши до редакції три вірші. Балуєв зустрів Неофіта приязно. Без довгих передмов схилився над принесеними листками. За декілька секунд відірвався від читання і пильно поглянув на прибульця. За дверима кабінету у редакційному коридорі чулися голоси й кроки. Балуєв знову почав читати. Його напруга передалася й візитеру. «А ви із Западной?» – в очах за скельцями світилася Надія. Ні, з восточного, відповів Пашок і для більшого ефекту перейшов на українську. На 10 ярусів углиб. А, а, а от куди іменно? З Запоріжжя? Із Шевченківського? А в якій школі у Чіліс Неофіт назвав школу? Балуєвські скельця пригасли. Він знову поринув у читання. За стіни долинав скрекіт друкарської машинки. Уривчасто задзвонив телефон. Неофіт дивився на скам'янілого Балуєва, на за поетовою спиною і розміркового. Негативної оцінки віршів не багалося. Але і значила б вона небагато. Він сам точно не знав, чого хотів. Про вірші він волів би говорити з Валерієм Іллею, якого можна спробувати знайти у Києві. Може, з холодним, якщо пощастить. Вірші цього невизнаного генія він любив змалку. Машинописні передруки передавали дядьки з Києва, батькові брати, котрі приятелювали з холодним ще від студентських часів. Іллю пашук стрів у армії у Криму, де Ілля подорожував. Суворий греки з виголеними скронями сильно врізався в пам'ять. Вередикт обох щодо власних писань Неофіт сприйняв би як присуд. Так собі, значить так собі. Більше з поезією він справ би не мав. Балуєв здавався випадковим персонажем. Середньої руки поет без жодної згадковості долі, вже не кажучи про спротив. До того ж, народжений десь у Поволжі, як значилось на обкладинці бібліотечної збірки. Що він може відчути? Пашок вглядався у бурякового обличчя, у тон до клубного піджака із жовтим вензелем, у яких ходила вся чоловіча половина нашого города. Які почуття на правду поймали в той момент поетом Балуєвим, лишилося неозвученим. Інтересне у вас вещі, експресивне. Причому вот здіс і що і в сочетанні з яркою візуальністю. Понімаєте о чому я? Да-да, ну намагаюсь. І вот здіс західна Україна йому бач муляє, думав неофіт, покивуючи. Багато їх таких, і кожен по своєму псує кров. Навіть мопс на базарі. Кілька днів тому в магазині пропало світло. Пашок перегукувався з порогу із вантажником з побутової хімії. Світло, виявляється, вимкнули у всьому районі. От так вони нас і оббирають! Мопс, рожевощокий і недомірок в офіцерській шапці без кокарди, вигулькнув, як з-під землі. «Хто обирає? Де? Ну, западне! Бандерштат!» – парував Мопс, б'ючи калошою об калошу. В калоші були вправлені валянки, у валянки вправлено захисні штани з офіцерським кантом. «Варують електроенергію у нас, у Востока! свого ж нічого ж нету! У них же…» Мопс хукнул у комер кожуха, у них же промышленности ноль, вот и тянут, вот и пьют соки. Что серьезно? Конечно, уселись на нашей шее вуйки, еще и диверсии устраивают. Вот со светом, это ж специально, чтобы напакостить. Я их в свое время хорошо изучил, наш арт-дивизион довелося Мопса перерывать». Розчервонілий до кольору Канта він тіпнувся, крутнувся під зловтішними поглядами колег-конкурентів, згріб товар і посунув на інший кут бараку. Йопсель-мопсель є у вамбата така примовка. Балуєв той же мопс, тільки інтелігентніший. Він щось вкрадливо жибунів, зітхав, справився, звідки виникла Махновська тема. Може, все-таки вині з самого Запорожжя, а із області. І хто такий правда, згаданий в одному з віршів? Довелося пояснити, що це один із повстанських батьків, наполігши на останньому складі прізвища. Правда його бачив підлітком пашків дід Воріхові. Матрос зніс на руках без ногою правду на імпровізовану трибуну. Після промови відніс на тачанку. Бородатий правда, казав дід, грав на гармошці. Ой, у батька махна, самогону нема, а у батька правди, самогону як води. Балуєву Пашук цих рядків не цитував, як промовчав і про перезаного кулеметними стрічками матроса здоровання, котрий найбільше вирізався в пам'ять. Напружено посміхаючись, попрощалися. Вирізки з віршами, почергово-таки надрукованими в газеті, зарегли в шафі між стосами журналів. Ні з ким Неофіт про них не говорив, нікому не показував. До Балуєва більше він не ходив. Мопс звідтоді траплявся лише здаля, пританцьовуючи на іншому кінці бараку. Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвача «Сни Неофіта». Читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврантюк, музичне оформлення Вадима Церенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!